Capitolul 27. Și făcându-se dimineață, toți arhierii și bătrânii poporului au ținut sfat împotriva lui Sus ca să-l omoare. Și legându-l, au dus și l-au predat regăturului Ponțiu Pilat. Atunci Iuda, cel ce l-a vândut, văzând că a fost osândit la moarte, s-a căit și a adus înapoi arhierilor și bătrânilor cei treizeci de arginți, zicând, Am greșit vânzând sânge nevinovat. Ei au zis, Ce ne privește pe noi, tu vei vedea.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 La sărbătoarea Paștilor, dragătorul avea obiceiul să-i libereze mulțimii un întemnițat pe care îl voiau, și aveau atunci un vinovat vestit ce se numea Baraba. Deci, adunați fiind ei, Pilat le-a zis, pe cine voi să vi le liberez, pe Baraba sau pe Iisus, care se zice Hristos, că știa că din răutate l-au dat în mâna lui. Și pe când stătea Pilat în scaunul de judecată, femeia lui a trimis acest cuvânt, nimic să nu-i faci dreptului aceluia, că mult am suferit azi în vis pentru el. Însă arhierii și bătrânii au înduplecat mulțimile ca să ceară pe Baraba, iar pe Isus să-l piardă. Iar dregătorul răspunzând le-a zis, pe cine din cei doi voi să vă eliberez? Iar ei au răspuns, pe Baraba. Și Pilat le-a zis, dar ce voi face cu Isus, ce se cheamă Hristos? Toți au răspuns, să fie răstignit.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 Atunci le-a liberat pe Baraba, iar pe Isus l-a biciuit și l-a dat să fie restignit. Atunci ostașii dregătorului, ducând ei pe Isus în pretoriu, au adunat în jurul lui toată cohorta și l-au dezbrăcat de hainele lui și i-au pus o hlamidă roșie și împletind o lună de spini au pus-o pe cap și în mâna lui cea dreaptă trestie și îngenunchind înaintea lui își băteau joc de el zicând, bucură regele iudeilor. Și scuipând asupra lui, au luat trestia și îl băteau peste cap. Iar după ce l-au baciocorit, l-au dezbrăcat de hlamidă, l-au îmbrăcat cu hainele lui și l-au dus să-l restignească. Și ieșind au găsit pe un om din Cirene, cu numele Simon, pe acesta l-au silit să ducă crucea lui. Și venind la locul numit Golgota, care înseamnă locul căpățânii, i-au dat să bea vin amestecat cu fier și gustând nu a voit să bea. Iar după ce l-au răstignit, au împărțit hainele lui, aruncând sorți, ca să simlinească ceea ce s-a zis de prorocul, împărțit-au hainele mele între ei, iar pentru că mașa mea au aruncat șorți. Și și șezând îl păzeau acolo și deasupra capului au pus vina lui scrisă, acesta este Isus, regele iudeilor. Atunci au fost răsigniți împreună cu el doi tâlhari, unul de-a dreapta și altul de-a stânga, iar trecătorii îl huleau, plătinându-și capetele și zicând, tu, cel ce dărâm templu și în trei zile îl zidești,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 În același chip locărau și tâlharii împreună restigniți cu el, iar de la ceasul al șaselea s-a făcut întuneric peste tot pământul până la ceasul al noulea, Iar în ceasul al a strigat Iisus cu glas mare zicând, Eli, Eli, lama sabachthani, adică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce mai părăsit? Iar unii dintre cei ce stăteau acolo auzind ziceau, pe Ilie îl strigă acesta. Și unul dintre ei, alergând îndată și luându un burete și umplându-l de oțet și punându-l într-o trestie, îi da să bea, iar ceilalți ziceau, lasă să vedem dacă vine Ilie să-l mântuiască, iar Iisus strigând iarăși cu glas mare și-a dat duhul. Și iată ca tapeteasma templului s-a sfâșiat în două, de sus până jos, și pământul s-a cutremurat și pietrele s-au despicat, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților adormiți s-au scurlat, și ieșind din morminte după învierea lui, au intrat în cetatea sfântă și s-au arătat multora. Iar sutașul și cei ce împreună cu el păzeau pe Iisus, văzând cu tremurul și cele întâmplate, s-au înfricoșat foarte zicând, cu adevărat Fiul lui Dumnezeu era acesta. Și erau acolo multe femei, privind de departe, care urmaseră din Galileea pe Iisus, slujindu-i. Între care era Maria Magdalena și Maria, mama lui Iacov și a lui Iosif, și mama fiilor lui Sevedeu. Iar făcându-se seară a venit un om bogat din Arimatea, cu numele Iosif, care și el era ucenica lui Iisus. Acesta, ducându se la Pilat, a cerut trupul lui Iisus. Atunci Pilat a poruncit să-i sedea. Și Iosif, luând trupul, l-a înfășurat în giulgiu cu ratein. Și l-a pus în mormântul nou al său, pe care îl să pase în stâncă, și, prăvălind o piatră mare la ușa mormântului, s-a dus. Iar acolo era Maria Magdalena și cealaltă Marie șezând la mormânt. Iar a doua zi, care este după vineri, s-au adunat arhierii și farisei la Pilat, zicând, Doamne, ne-am adus aminte că amăgitorul acela a spus, fiind încă în viață, după trei zile mă voi scula."